He, leo tunajifunza kichwa cha somo kinachosema Mlifishe mwanao fadhili za Bwana. Eh mtoto wako fadhili za Bwana. Hicho kichwa kana maana nyingi kabisa. Kwa eh mtoto wako kizazi chako baada yako lazima Kipokea mambo ya mungu kutokea kwako. Usisubiri haka kutana na vyo mtaani. Hmm. Ani kupa e, na mimi. Usisubiri haka na vyo kwa bahati mbaya au kwa bati Hakikisha kwamba katika. Vitu takavyo vita Vitu takavyo kutoka kwako. Iwe ni habari za mambo ya mungu. Na fadhiri sinazo kwa mungu. Avune vitu vyako. via Kimungu uliyoweeka vingine mpaka kwenye maisha yake kizazi cha pili na cha tatu na madiko, cha Amina. Emtufungue kwa maandiko tusome kitabu cha Mithali mlango wa 20 mstari ule wa 7. Mithali saba. Biblia inasema Mwenye haki aendae katika unyofu wake watoto wake watabarikiwa baada yake. kiona una mtoto amebarikiwa ndoa yake ame imebarikiwa familia yake imebarikiwa uzao umebarikiwa hana matahira na mazezeta kwenye nyumba yake wanakula wanashiba ndoa iko salame imesimama mara nyingi anakuwa amerithi kutoka nyumba yake kuna mtu alitengeneza hiyo nafasi na kinyume chake yake inacho kinatokea sio kwamba itatokea siku zote Kwa mba lazima kutambaye mbago mefanikiwa. wakati mgini ni jinsi ya jipanga ujana ni mwake mapema. Unai kuta anakuja kufuna fathiri za bwana uzeni. U kwenye wake mzima leo hii utaona maisha yetu wanadamu tulio wengi. Yame pigwa pigwa. Yame katika katika. Familia ni vipande vipande. Uwelewano ni mdogo. U sio mazuri hata ya kimwili. Na, lakini dini dini za hapa zipu. Mingine, na pale zipo watu mwingine inatokana na urithi mbaya Daudi anasema si huko wa 13 usomao kijabu anasema eh, kamba zime zangu zimeandokea sehemu nzuri nimepata urithi mwema jifunze kwa reisha watoto wewe na uwezo kumridisha mtu kitu usichokuwa nacho mm. kitafute kwanza wewe kiishi ili kusudi kiende baada yako ya nimekuskia maneno. Amina. E, unajua kama kama utangulizi tu. Mtu hurithi vitu vingi kutoka kwa zao. Mtu hurithi kabila. Hurisi e, wakati mwingine maumbile anaweza karithi kimo, karithi rangi, karithi lugha, anakarithi vitu vingi. Lakini eh leo hii watu ni wepesi wa kuharithisha watoto wao. mikoba ya uchawi mm. Nokutomtambemuni si mtoto amemlisha mjukuu moja hapo yani wote ni kizazi Ah ndio sio Kuna watu wanawarishisha watoto wao hasira Nokutom hasira ya babake, hasira ya mamae Kuna watu wanawathishisha watoto wao mikosi E Mama alikuwa na ndoa ya kukatika katika mtoto anapata ndoa ya hivi hivi Bibi yalikuwa hivo na mtoto yalikuwa hivo. Mm. Na mjuku. Eh? La ana. Mambu mabaya utu ya na wagomea. Gomea na wakatakaria. Na ye na mkatari. Ulevi. By the way, ninawe kufirusha zamani kabisa. Sikumu kimi yaka mingaka. Kwa nasema jinsi ya kumua. Sikumu kama ni kimi ya neno hilo. Kundoa u kumua la ana ya kiwuko. kuna rarara zinapata kwenye huko kwa sababu mtasema kuna rarara katika Kristo kama hujampokea Kristo na na Kristo si chakonzo kumpokea na ubovu lakini maisha mwilini unatoka uyafanyie kazi katika huyo wa Kristo Yesu na Biblia inasema katika kutoka mlango wa 20 kwenye zile amri Mungu zile 10 misari ya 4 na 5 anasema ninapatiliza mtu kizazi mtu mpaka kizazi cha tatu na cha Kwa wanao ni chukia na kuwapa rehema maelfu kwa maelfu wanao ni nipendao. Unakutawa mtu vitu vibaya nimetoka kwa bibi na babu na hata nyuma ya bibi na babu siku na nani? Eh. Lakini leo tuko tunifuta soma niafana ilo lakini liko maalu specific kwa amba wewe mimi. Unakutama sasa mimi unani, unani umbilini nisi jala mtoto uwe wambi. mae baugatuna zama mtoto utakachompa nikito riche kuanacho tangu yauto tony eh uta kama ni lugha tamu ni sisha lugha uliokuhona angiyo kumtoto ndampeka kwenye ingrish medium matafika parata angiyo ingrish ya kiswahili eh I'm staying here here eh I will be staying here here ni lugha hili ni muri uli uli na uli poke lazima tueshimaisho Lazima tuhegeme neno ndo ambao mtoto wetu na baadaye tutakuja kuona mimi sikiza vizuri nataka somo lieleke mapema muktadha muktadha ni ile context ule uhalisia wa hii somo sio urizi labda wa vitu wa nini moja kwa moja Apana. ni ni ile fadhili za Bwana zilizoko juu yako wewe jinsi mmeni wema wa Mungu ulioko juu yako upite mpaka uende kwa mtoto wako Asija katafutuwa kwa kimwenye, wafanya kuwendeleza. Na vile vile mulisisha biyashara. Mulisisha na elimu, mulisisha na vitu mingi lakini, anza na fathiri za buwana. Wea tutaona badai kwenye masomo mengi hapa badai. E eh, labda tufungue pale. Na fika badai tutaona, serimani ya lijukuta, anapita kwenye mserireko. Anachezea ndani ya fathiri za dauni baba ya. yo huyu nokuta mtu anachezea kwenye mikasa na mikosi ya wazazi wake na wazazi, na, na babu zake na mm. kosa tunayofanya yanagarimu kizazi nyuma mm. yetu sasa kuna watu wanawasema pana wanakoanza kujisema ni mimi na wewe na mwingine yote ile kila mtu anasema liko toka na anasema atakapopeleka uzazi wako tafsari kwa hiyo huku nyuma nilikotoka ninawaambia kama walitakiwa wafanye au walifanya lakini ninaambia huku nyuma huku mbele kuna ninakuelekea na nimeye nina kusikia maneno haya tutaona misali ni mingi kabisa e Mtu tu some leo hii watu wanadhihisi watotoao mikosi laana ulevi hambye kona ulevi unalani kwenye jamii kwenye uko e, ulevi ugumba mafarakano Lakini na vitu vingine vizuri vitu kama mali unakuta hii ah, hi mali, mwangalia watoto wa kihindi, unakuta mezaliwa kwenye mali na biashara, anafanya biashara na mtoto anavyaa biashara na mjukuu na vitukuu. Na vilembe na vingine vingekuja nyuma ya hapo. Tuna vitu vingi. Sasa kama tunaanza kuonisheni na vitu vizuri vya dunia hii, kwa nini tusichukue vile vyema vya Mungu tukavirifisha basi? Mniheshe mniheshe mtoto wako wa Wema mzazi unani sikiwa unajitamu Kristo haki mtoto wako ameokukea kwenye mikono yako haki kisha unamuskiwa unabadakumuhuili badakumfugua kumistali haki kisha unamuskiwa anarikiri jina la sisi mbere yako usifua usi usifanya assumption usifanya vile kama vire kuku kadi huyu mbona mkeka usi no Na ukisha mpa ule Okovu uko unakuja na vitu vingi vizuri. Hmm. E unakuja na hofu ya mungu. Unakuja hmm. na na msamaha. Na maana na Mungu. Na baada ya okovu jenga vitu vingine. Eh Wewe mama, unayesikiliza, mlithishe binti yako uwezo wa kutulia kwenye ndoa. Nina. Wewe baba, mlithishe kijana wako. Uwezo wakua baba mwenye kuwajibika kwenye familia yake, kuwa kichwa nyumba vizuri, Eh. Sio nafundisha kuwa mtoto, kuwa baba, mtemezi tu, mzuru raji. Eh. Mzuru raji. Ha, ili somo ninahusu, nina musingi. Siyo na musingi. Siyo nafundi. Siyo nafundi kwamba kwamba siyo nafundi. Siyo nafundi siyo nafundi. Siyo nafundi kwamba kwamba siyo ni muhimu kwa kwa maisha yako kwa wakati wako hata mimi sina ni nini litakusaidia amen lakini lazima ujue kamba ya kusa. Na ile mvua kwa mdogo kama yule unaivua kwa mkeo mkubwa kama yule amin. Eh. Amin. By the way watu wa Mungu ni watoto. Ni hajalishwe na chocha cheupe. Eh. Mimi nasema katika ki, eh M -m mfundishe mlishe mtoto wako maisha ya haki na hukumu za M. mtu ambaye kwa asili ni mtu mwenye haki hakuna kitu kizuri kama kukutana na kijana ana miaka yake 18 25 hapo katika ndo ujana umekolea yeye akaanza kwa kijana mkubwa mkubwa ashina asili naaza kukutana lakini umkuta bado ni kijana mdogo lakini ananena haki mdomoni anajoa yani amenyooka anapendeza kweli kweli wakati mwingine hata kama ni baba unaweza kaza jamaa kama angekuja kuk posa kwangu ningempa ninge mkeo unatamani lakini bahati mbaya unaona haelekeelekei kuja kukupoa. Nee. Lakini vile vile labda ni binti anajijali, anapendea, badala ya mtu akisimama katika uchamungu hata kama anafanana vipi anakuwa mzuri. Kweli? Eh. Hata uzifikie kama mzuri na ule kwenda ukajichubua na kujipachika minyuto mekundu. uo ero unafanana kama kinyago katika jina la uzuri na urembo ile ni vitu artificial nje tu eh mimi e. nasema uzuri ni ubatili eh na, na anasema lakini mwanamke amchaye bwana ndiye atakaye sifiwa ameen Emtu some kitabu cha Zaburi 37:25 ni mstari maarufu sana. Zaburi 37:25 anasema ni mstari maarufu sana. Eh sana watu wanajua wanasoma sana, wanasema sema. Kuna kitu baya kama kuona mstari unasema sema lakini watu hawajua tofauti yake. 37:25 ni nalikuwa kijana nami sasa ni mzee Lakini si mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula. Tamina. Kuna kuna mcha fulani, kuna mwenye haki fulani. Anaangaliwa kwamba mambo sawa anawezekana siwe tajiri kabisa lakini hakuachwa. Hmm. Na nyunyo yake mtoto wake aonekane akawaaombaomba. Bueno uh -huh. ami, unapokuona wale watu na unakuta mshauri kuombaomba yuko barabarani naombaomba nani? Mdakuniambia kwamba pale ni uko wenye fadhiri za Bwana ndani yake. Hapana. Hapa. Tuwasaidie ndio, lakini sio kitu cha kujifunza wala kulea lea Amin. Amina. Amin. Eh. Kwa hiyo unaona huyu mwenye haki, kamridhisha maanae maisha yenye kukamilika yasiyo na kuomba chakula. Ndiko kumulisisha manao. fadhili ni nini ni ule wema wa bwana ule uwepo bwana bwana fadhili za bwana pamoja kuhakikisha kwamba amekulisha amekuzalisha amekukotoza amekuhifadhi amekulinda na na, na vifua vya utotoni amefika kipindi cha kuona kwa ole amekupa mke amekupa mume amekupa watoto amekupa na oh, ameendelea of course sio kwamba muda wote vitu mtu vitatokea hivyo matatizo matatizo lakini kwa sehemu kubwa ndivyo mambo yanavyofanya kazi mbele za Mungu amina Eh, mi enendo yako. Eh, uchaji wako a Mungu. Uweze kutengeneza fadhili, uweze kutengeneza maamuzi ya Mungu kwamba mm, huyu mtu, vizazi vyake vinavyofuata lazima livijali kwa sababu ya huyu rafiki yake pamoja na mimi? Tamina. Eh? Tamina. Hmm. Mtu somekutoka, mtungalie kinyumecha ke sehemu, baadao baadao siu kinyume ni ni. Una katika vitabu vya wa farme, wa farme wakwanza kumi wa farme wakwanza mbili, ina vitabu ambavyo na Wa na mitatu Wa eh 11 mpaka 13 anasema hivi. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani. Sulemani ni mtoto wa nani? wa Daudi, si ndio? Mm -hmm. Unategemea Daudi alikuwa rafiki wa Mungu, alikuwa adui wa nikua duya Mungu. Rafiki mkubwa si ndio? Unategemea nini kitatokea kwa Sulemani? Ni fadhili, siniyo? Eh kwa sababu ya Daudi. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani kwa kuwa umefanya hayo wala hukuyashika ma wala hukuyashika maagano na sheria zangu ni nilizokuamuru hakika nitaulalua ufalme ufalme usiwe wako nami nitampa mtumishi wako lakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako nitaulalua utoke katika mkono wa maana wako Lakini sita uondoa ufarme wote pia ni tampa mwana wako kabira moja kwa ajiri ya Dawdi mtumishu wangu Na kwa ajiri ya Yerushalimu nilio uchagwa Nane mesikia ya manenu Sulemari hamipata nyumba kidogo tu ni insome kwa hata na mstari na mlangu wapiri Afu niziunganisha kwa hata zinafana Na mlangu wapiri Mstari wapiri Ufarme kwa za hii Mitafafanua ni akuna kitu kizuri kama kujifuza neno wa mungu na hoja ukuo mesome kwa hibibu ndina pendeza. Kuliwa zile ambazo zitotukana na kitu chako mwenyewe. Eh ambacho wakati kosa lakini jua ya, ya Anasema mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume. Uyashike mausia ya Bwana, Mungu wako uende katika njia zake, uzishika amri zake na amri zake. Eh eh Sheria zake na amri zake Na hukumu zake Na shuhuda zake sawa sawa Na ilivyo andikuwa katika torati ya msa Upate kufanikiwa katika kilofanyalo Na katika kila utazamako Ili wana afanya imara neno lako. lao Dawdi yuko namuhusia manae Anamlisisha manae e, Anamlisisha sema usimami na mungu wako Kama nivyo sima manae Mambo yako Kimsinga ndio fanya Daudi hapa kwenye mwanzo wa pili ndicho kichwa cha sogra leo kumridhisha mwanao fadhili za bwana kwa sababu fadhili za bwana na baraka za Mungu zinapeteka katika utii wa mambo yake neno lake barikizo yake lakini eh Selemani anafika mbele kweli anayafanya lakini anafikia sehemu fulani ana kengeuka mwanzo wa 11 anakuwa amekengeuka ndoa yake ngapi si na meanza kuabudu mi mi miungu kwa sababu ya, ya wale wake wake, wake wakampotosha cha na ni bivu ni ni video ya kusikitisha ukoko, mm. lakini mungu na nasema, mungu ule mtokeaka, nasema, ni vizuri, ya kama mungu uliari mtokera kama ni omeki chochote ni takupa, mabaya kena vizuri yangu miongea na ni akini ya na kengeuka na na kengeo na maana, na kujisa nasema, kwe imrango, kwe na kujisahau mungu na swa sasa, kujimla ngo kuna mungu tuosomu na sasa, kwa sababu ya ni yako hii. Tufauti na arifu wagizo na babake Dawdi amepotea ame, daudi Dawdi ametimuza majibulaki lakini manaye anakuja ukosea wako mbele Mbili anasema Kwa sababu ya hayo oyote uluya fanya mabaye Uuu mm -hmm. falme niyoko wani mekupa mamlaka na cheo na nini naenda kuvirarua Kuvipasua vipane e, Lakini bado naika naenu Lakini sita vifanya wakati wako Kwa sababu bado na mkumbuka Dawdi Hana muda mrefa ndo Kwa hiyo ni tasubiri nitafanya kwa ajili ya Daudi ni ni silaruwe hiki chumapema ule ufalme uendelee aibu ya Daudi isitokee mapema kwamba Daudi aliacha ufalme umeungana huko vizuri haraka haraka umepasuka pana nitasubiri baadaye kidogo mpaka labda wakati mtoto wako wewe mjukuu wa Daudi Rehoboam na anasema na nikiularua ule ufalme sitaumaliza kabisa kwamba ni uchane Daudi apotee anga kwa sababu sio yako wewe kwa ajili ya Daudi uleo farme nitabakiza makabira Kabira la yuda ambao nilokuja kadumu mpaka leo nikuja kumzaa Kristo nitabakiza kwa ajili ya Daudi kwaoja nikuulize wewe mtu mzima wa sasa na hata wewe kijana ambaye utakuja kuwa mtu mzima muda mrefu muda sio mrefu eh mieno yako maisha yako Yana ushuhuda ambao Mungu anaweza kaja akasema kwamba kuna kitu nitaka kuleta hapa lakini sita kifanya kwa sababu ya mwenendo yako na urafiki wangu wa na wewe. We. Eh? Eh. Ile zuri sana ile. kitu kizuri kama kuakikisha kwamba umeweka tayari mambo mazuri kwa ajili ya uzao Leo, wazazi wazazi wanajisa au wana, wana, wana kwa katika lengo mzuli lakini hawatimizi lengo vizuri. Unakuta mzazi yuko tayari kula udongo Ili kusudi kito chake kende kikasome Yuko tayari kuteseka kufanya nini kisudi kijuku chake kikasome sawa ni vitu vizuri lakini sio ulithi kamili ule Ni ulithi ni mzuli fanya lakini anza na kumulithisha Uwe tayari ku, kuacha hobi zako za pombe na mipira ili kusudi mtoto wako aarubiriwe neno la Mungu nyumbani kwako. Mm. Uwe tayari kutoka kwenye mdini wa kukupotosha, unge kwenye hata kadini kadogo ambapo neno na mungu na linahubiriwa ili kusudi mtoto wako ajue mapenzi ya Mungu mapema. Amina. Fadhili za Bwana ziweze zi, zi ku kupenya kutoka kizazi mpaka kizazi mpaka kizazi cha tatu na cha nne. na niko pamoja na ninyi. Amina. Eh. Eh. Em em emto sikie, kwa kuna wana wa Rekabu kwenye kitabu cha Jam. Yeremia, kuna kuna mzee mmoja huko kwenye kitabu cha Yeremia. Aliacha legacy, aliacha urithi mzuri kwa walai, wale watoto kama mateso fulani, wale watoto baadaye wakafuata, baadaye ukawaletea Kuba, bibi na sasa katika kitabu cha, thera, cha Yeremia cha serasina tano na nana na nafeta Jeremiah na nana bibi na sasa na ni, sasa nikawaika mabakuli yariojiwa divai na vikombe bere kicharizini mvinyo wana wa nyumba ya warekabi nikawaambia nikawaambia kujue ni divai lakini wakasema hatuta kujua divai Kwa maana yonadamu mwana wa rekabu baba yetu alituamulu wakisema msinywe divai ninyi wala wanawenu hata milele wala msij, msijenge nyumba wala mspande mbegu wala mspanande mizabibu, wala msi, msiwe nae, bali siku zenu zote mtaka katika hema mpate kuishi siku nyingi katika nchi ambayo mtaka ndani yake hali mkiwa wageni. Naasi tumeiti sauti ya baba yetu yenadabu mwana wale kabu Katika yote aliyotu wa kwamba tusinywe diva ya zote zetu Siku zetu zote sisi na wake zetu na watoto wetu na binti zetu e, Kuna mtu a, a, a, wakati wako uhabishoni Wana wa Israel wanapele kwa, e, wana kwa babeli kama nadabu kubwa ya mungu Mtu moja Haka wambia ukua wakati kuanzia sasa. Hakuna kuyo mapome, nimepiga marufuku. Hakuna kuhishu maisha ya kifahari-fahari. Ndiyo njiya pekina yoyona. Mwema mbe, hii hari nimaafunisha ototua usi. Kama mwema mimi hapa na wambia. Nimaafunisha yuko viku. Uh, yere mbea sinja kwa kama na wajalibu. Azima sasa mkunya yari mbazima. Kwa kazi mpana atue tukanyo. Tusha sugiliwa na baba. Wezi, yonadabu asha sema atu metii Hemu tusome mbajibu yaki Iyo 35-18 biblia nasema himu Mbere kidogo Baada ya kuwa, wametii mairikezo kwa babaya Hamewarithisha ucha mungu Hamewarithisha kuto kulewa Sari wa nane Na yeye haka wambia watu wa nyumba ya warekabi Bwana wa majeshi Watu hao na waambia baada kuona kama wanamsimama wa kwa Mungu kwa kweli. E, mungu wa Israeli Asema hivi. Kwa sababu umeitii amri ya Yonadabu baba yenu na kuyashika maagizo yake yote na kutenda sawasana yote wamulu Basi kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli Asema hivi, Yonadabu mwana wa Rekabu hatakosa kuwa na mtu wa kusimama mbele zangu hata milele. Mm -hmm. kwa sababu Aliwafundisha ucha mungu mkawushika Basi Huko umibarikio mpaka mwisho Amina Wamerisisha na baraka Wamerisisha na baraka Mulisisha mtoto wako kusoma neno wa mungu na kulipenda na kulitii Mulisisha mm. mtoto wako haki Mulisisha mtoto wako kutukua mpenzi wa, wa, wa, Kutukipenda vitu kama rushwa mm. Na na, na, na, na, na mali za aibu Ili kusudi Kasa isisikiwe katika uko. Kasa isisikiwe katika huo uko. Ili kusudi kisukari mkisikie kwa majirani. Ili kusudi ugumba msikie hospitalini uko wanako wanapandikiza. Takini <coughs> nyinyi <coughs> mzae na kumea na kuongezeka hata milele. Amen. Amen. Amen. Tunaona hawa watoto. wana wana ya baba yao na wanavuna si walivuna ehe mm. wacha tu angalie kama vitatu vikubwa mnisishe mwanao huko tu watu usisubiri mtoto hako, watu enge wako watu wengi wanawarisha watoto wao mimi bwana ni mzaliwa mkatoliki nitafua mkatoliki sawa utafia una ene hapo ni lakini Kuna vitu vya kumlisha mlishe mtoto wako hukovahakisha ukovu ames kutoka kwako kama kwa kwa kwa kwa Mungu amekupa neema na wewe mwenyewe. Sio unakuwa umeokolewa alafu mtoto wako hawana una uhakika nao. Mm -hmm. Eh, mlishe ukovu. Je, nitawezaje kama sina uwezo wapeleke kwa mtu ambaye anaweza kawapa ukovu katika ukiwepo ukishuhudia. Amina. Eh. Hakikisha manao, ana, akiwa na miaka saba. Wakati mgeni atasita baka kumi hapo katikati ti alichukriji na Yesu Kristo na uu kwa kwama juu. Amen. Mtu somo mtoto katika kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa kuanza, ana sema. Mtu skiliza Timotheo. Hei. Timotheo wa pili, mlango wa kuanza, mstari wa nene ana sema. Mstari mstari, ya mstari wa nene ana sema. Nami natawani sana kukuona Niki ya machozi yako Ili Ili nijae furaha Niki kumbuka imani ulio nayo Isio na unafiki Imani ni nini? Tunahokolewa kwa imani Niyo msingi wa okofu Mte mm. ya imani hakuna kuna mm. Matendo haya okofu Tendo ya naita baraka Matendo ya nakuja bada imani Lakini kinachowanza ni imani Eh Mekolewa kwa Neema kwa jisi ya imani Wala siyo kwa matendo yenu Iri mtu wawayo tasia kajisifu Na huyu Timothée wa na matendo Lakini tunase na imani Asema imani Isio na unafiki Ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Lois Na katika mama yako Eunice Nami na sadiki wewe na weunaye Asema imani hulio nayo. Sio kumbwa ni ya kwako. kwa bibi yako. Lois. Akampitishia binti yake. Yunis. Mm -hmm. Au Yunike. Na sasa hiko kwako. Uyumtoto karithi ya jalithi. Mm -hmm. karisi imani. Lombe mungu kwa kati mgini siyo raisi. Unajua mgini ni raisi kuasema. Lakini kuatekeleza jena. Kana kiraishi. Kini. Katika kumomba mungu. Kwa niya bila. E kusita sita mungu asa asa tukimama mamba mungu maba yanayeto tukufua kama wakofu kumamba mungu na mamba mungu atotongoa kwa kole mungu asikupi yeye chuki muki mamba mungu nataka nipate gari anataka juzi za manabili bili gari tamaufiki pabaya ba ya kasi gani anataka kupanda kini ni kwenye wakofu kwa kuele fuwezo kama mamba mungu wakofu asikupi hasa wa mewuto aburi eh aburi hauna na garama gari ni na garama kiasi. E. Timoseo Kwa ito naona Awa mabibi hawa na mabinti bibi, bibi na mama au mama na binti yake hake Wanamulisha ya mjukuyu Imani ya okofu Mtuni kwenye Timoseo Tatu Timoseo wapiri tatu Tukua kwenye mlangu wa kwanza Tukua kwenye mlangu wa tatu Bere hapa hapo Bere kidogo Mustali ule wa kuminatana Na sema Na ya kuwa Tangu utotoni Anaongea na Timoseo Tangu utoto umejua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukueshimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo. Anasema neno la Mungu umeipata tangia utotoni. Na Mungu. Huko kukutana nalo chuo. Huko kukutana nalo kwa inter, internet. Manake yake, ndio hiyo imani, badio huwezi kutofanisha imani na neno la Mungu. Imani huja kwa ajili ya kusikiana na kusikia neno la Mungu. Bila sema katika kitabu cha Mungu ninanukua 10. sura kumina tatu na kuendelea hadi 17. Nani yuko pamoja na neno la Amina. Hao watu na na na na kwamba hao mabibi na huyu bibi na binti yake wanampata mjukuu wao mtumishi mkubwa timotheo ana na vitabu kwenye Biblia. Eh. Na kwamba hao mabibi walikuwa ni watu wenye vitu vikubwa sana na unaweza sema misi viwezi. Samahani. Hawa watu ni watu wanaamcha Mungu, wanafundisha watoto wao katika kumpenda Mungu. Hawa mabibi hawako mabibi wanaorishisha watoto wao maneno. Hawakuirishisha watoto wao maneno umbea, mikanganyiko, migawanyiko. Ha -ha. Katika hali ya kawaida hawa mabibi Tunao wasikia Lois mm -hmm. na Yunis na naye mm -hmm. walivyokaa wangekuwa waswahili wa Tanzania wangezaa mtoto mharibifu kwa ile mm hali -hmm. eh huyu huyu timotheo angepata binti akaoa Uyu binti angepata shida kutoka kwa huyu bibi na mama yake lakini walikuwa na bwana hawa watu sio wa kawaida mm -hmm. Huwapati hapa dale salamu. Huwapati hapa Tanzania kwa wepesi. He. Kwa kumbia mamba ya mungu. Pia nasi mepesi ndaote. Ni ya netaji pidi. Kibini nasema katika kitaputia yowe. Kumunisisha. Tunono mamba. Maneno ya mungu. Ndiyo ya naokoa imari. Unamunisisha mtotoa kwa mamba ya okofu. Na mamba ya nao kuja pamoja ya na okofu. Baraka za mungu. Fadili za mungu. Lakini. pale ndani ya hizi baraka na fadhili za Mungu tunaanza na kitu cha kwanza cha wakovu. wale imani ya kwanza kabisa wali. unajua unaweza kumfundisha mtoto vitu fulani ambavyo havina wakovu, lakini nyenye fadhili za Bwana siji kama mtu anaweza kuelewa natamani ni vifafanue sana lakini kuna watu unamkuta hasa kwenye watu wa dini hizi kubwa kubwa unakuta wakovu hawana lakini anamfundisha maisha ya utaratibu hekima nini Na mshikamano na upendo na Vina kwepo vipo sana makuma makuma. Lakini hawana okofu kama kini Ndiyo siyo mm. e, Fazili za wana zina kwepo kwepo Lakini zisito jengwa Kwaza na okofu wa uzimu wa wabire Vina sema jiei tafadia nita kipata Tafadia nini nita kipata ulumengu hote Na kupata asara ya Mungu duniani mefundisha kuenda visuli Ndwa yaki itadumu Nini na baraka za mungu zina kuja kabisa mm -hmm. Mungu hubariki Matendo mema Habariki Wokovu Ilo nyesha kama somo Wokovu mm. na kunja kukutana Nao kunja uzima wamire mm. Amina e. Mtu alia okoka bwana Yesu Kristo Lakini akawa naenenda Mitapeli, tapeli, mjanja, mjanja Hana bidii nini mashaka ya baraka yatakuwa madogo sana Lakini mta siya okoka Lakini anajijari Ni mwaminifu Hana sio mchokozi ni nini Baraka za mungu zitatulia kwa huyu Lakini Huyo haja okolewa na akifa ana angkia Japo mungu anasa kamletea okofu kwa sababu yawe mawake Kama limofanya ekorone liyo mm -hmm. e, Lakini akifa yule anangkwa kwenye hukumu Huyo hilo okoka lika teseka teseka kwa ujinga, ujinga wake Lina okolewa kama kwa jinsi kama, kama kwa moto biulaseo Nae mwenyukusikia mani mm -hmm. Unapumflisho mtoto fazili zabana Haki usi Usiache kwanza kiini ambacho ni wakovu Kama alivu isishwa eh, Timothel Yoeli Tuende kwenye kitabu cha Yoeli wale Kwa hivyo inovili kitabu Mamemu mmm, Kristo Yoeli kwa hapi Mtatafutana mtata kama naka tatu kabla mda ipa Mbagaende kwenye yali Yoeli mlango wa kwanza mstari wa tatu Bina sema wa arifuni watoto wenu habari yake watoto wenu akawaambie watoto wao na watoto wao akawaambie kizazi kingine ni mapenzi ya Mungu watoto waambiwe wa habari za Mungu ambaye da moja wapo na mambo mengine alafu nao waambie wengine na wengine yaani kuwepo na mtiririko wa ujuzi wa Mungu fahamu wa mambo ya Mungu kutoka katika vizazi amenia biu na yupo pamoja na hili neno amen hebu tushemeni katika kitabu cha kumbukumbu mlango seme miliofauti kumbukumbu ngongo wa sita sita saba kumbukumbu latolati sita sasa saba kumbukumbu latolati sita sasa saba na na na na maneno haya inayo leo yatakuwa katika wako, Na we watoto wako kwa bidii Na kujanena uketipo katika nyumba yako. Na utembe hapo jiani na urarapo na hondokapo. Maneno haya ya mungu. Ya siishiku njiki kizazi hende kizazi kingini. wewe wambi. Wale walio Watoto wangu nimafundisha maneno kwa kadini powezo. Sasa kwa takapo ya shika. Imaamzi ni yao. Nitaendea kuawambea wa ya shika. Nimeungoni ni kwa mungu kila siku. Kama hayo alikuwa anombae watoto wake umekuwa unombae watoto wako wewe ulize wewe mzazi mara kwa siku unaombae watoto wako una unaombaa nini eh kumbe kumbe alitoaati 11 tulikuwa kwenye sita, maneno kama hayo haya nimeona tu ni ya yarudie kwa sababu so ungo yarudia na mimi kwa nini si yarudie kumina moja kumina nane nasema hivyo kwa hiyo yawekeni maneno yangu ya mioyoni mwenu narohoni mwenu yafungeni yawe daliri juu ya mikono yenu nayo ya takuwa kama utepi katikati ya macho yenu nayo wafunzeni vijana wenu kwa ku, ya zungumuza uketipo katika nyumba yako na utembe hapo njiani na ulalapu na wondo kapu aneki ya yes, sishie kwa kweende kwa mpaka kwa usazi wapo mlishie mtoto wako huko. Hoja ya pili, mlishe baraka za Bwana. Ba uokovu kama wakovu sio baraka moja kwa moja. Lakini ile memeno inayopasa uokovu. Matendo ndio yanazozalisha. Kwafalon mlishie mlishie mtoto wako kutokua wa masharti, kutokuanza uchafu akiwa bado mdogo. Eh. E. Mlishie mfunishe mtoto wako kutokukosa kutoku, kanisani. Mufunishe tuto wako kuwa, kuwa hishimu watu wa kubwa Uso, Kuna baraka zinakuja na iyo kitu mm -hmm. E Paka wakati iki akirazima Aonegane kidogo kama kama mshamba fulani mm -hmm. E Izo nizo zinaleta baraka Amen. E Mlithishe baraka za zabwana Baraka ni matokeo Ya mienendo yetu Mema mele zabwana Mufunishe mm -hmm. tuto wako Ina patika na katika kumulatura tushina nane Sita fungoa huko Hemu tisome kitoka kitabu cha maanzo. Hemu tuangalie zile baraka. Zizo kwa zinatoka kizazi. Kuenda kizazi. Mwanzo 26, 28. Pipirina sema. Mwanzo 26, 28. Uta, ukisha sikia mstari kama huu. Utakubaliana kwamba ni nachofundisha. Ni kweli tupu nzito kama mawe na nyundo. Bwana akamtokea usiku ule ule. akasema, sema. Mimi ni mungu wa Ibrahimu. Na baba yako. Wewe ni Isaka nambi Usiogope Maana mimi niko pamoje nawe Nami na ni takubarikia Na kukuzidishia uza wako Kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu Meona ni Kwa sababu ya jinsi Ibrahimu alikuwa enena Baraka zake mungu anazipereka kwa manae Isaka Asema vitu yote vintakufu Aina tuwa huti na hili ya daudi Tuwa huli kwa daudi badai kidogo na wanae Eh, nani anaona, anaona hii Minendo yako ujumbe yani kwa ufupi kabu seni kuwa Maisha yetu ya, ya ucha mungu wetu Ye, ya, ya weze Kuleta Faida Na baraka kwa watoto we Yani mungu awatende Kwa niyaba yako wewe Ulivo mwish Emwe mama Unoe tembea umevaki watoto wako Na unyo na kivaa Unawarisisha nini? Si unawarisisha kati? Nini. Eh. Amina. Eh. We mama, unaamukia. Unaamukia. Mahakamani unatafuta taraka. Isi okwepo. Unawarisisha nini wanawa? Amina. Eh. We baba nyumanikuwa kwa kuna neno hata nilano soma. wakitokea wakasoma kaneno ni mama yao amejificha na watoto wake wewe uko kwenye mpira uko usiku na wengi mnatafuta nini kwenye hiyo nyumba yao kama sio matatizo kwani unge unge mambo ya Mungu maisha yako ungepungukiwa nini amen amen amen Ibrahimu maisha yake anayevuna ni Isaka Bwana kulija na nini sikiza kutokea mbona wewe ulioko maisha yako mtoto wako anavuna nini ya kiroho usikosea ah ni maisha ya biashara hivyo navyo tunashafisema na hizo biashara zinaita baraka za Mungu ata hizo ananisho mulizishe na nani na, na, na, na hirizi zake za biashara na mapete hapo utaweza zaraba hapo utakuwa sio urithi wewe hizo ni laana ile soma kutoka katika kitabu cha farme wa kuanza sikuwa kwenye kumi moja ile turudi kule farme wa kwanza kumi na moja soma na moja na serasi na mili kumi moja serasi ni na moja na na farme wa kwanza ya yeah. Haka mambia Yeroboamu wewe vipande kumi Maana bwana mungu wa Israeli, Asema hivi nitaularua ularua ufame na kuondoa katika mikono, mkono wa Sulemani Nami nitakupa wewe kabila kumi Lakini yeye atakuwa na kabila moja kwa ajili ya mtumishi wangu daudi Na kwa ajili ya Yerusalemu Mji ule nili katika miji yote katika miji yote ya kabila za Israel Ni hoja tushaiona inafanana haina tofauti sana. Mungu yuko na eh manuyo yake mpango yake kwamba ataataula ula, ufalme wa Sulemani lakini atatoa kwenye mikono ya mwanae Yerobamu, anampa mtu eh anampa mtu mwingine anaitwa Yerobamu mwana wa Nebat. Anaambia anasema toa kabila kuli. Ina hii moja, sikupi, hii imebaki kwa jiri ya ule ukoni, ninawa wanyanganya, lakini kwa jiri ya daudi. Waiyo, vya wa, ya huyu daudi, akina seremani, badaye, ele hobo amu, na akina mfalme, na nana leo fuwata ni, nani, na akina Asa, na akina Yehoshaphati. Azima, hao, wanabaki na ufalme kwa sababu ya daudi. Ndiyo, ndi yani, Wanabaraka hii ya kuenda kuwa watawala mm. Na nasema Na mungu alivu kuwa Kwenye zile kabila kumi Hakumpitisha kristo Hakumpitisha kwenye hii moja ya yuda mm. Ayu, Nime wapu azabu lakini Bado ufadhili zimebaki kwao mm. Ndiyo mm. Labda kwenye ule okoo Kumeenda kumezaliwa watoto Uzazi umepungua Kwa soa wameenda vibaya Wameaza kuweka vijiti kwenye kwenye ngozi zao wa, wake zao wa, na nini lakini nitawapa katoto kale katoto ndo katakuwa katazao watoto wa 20 15 katazaa kata mia na kuongezeka kutatoka watawala huyo eh yani kuna kwenye kuna kunaapigwa lakini bado baraka hazikosi mlee Nani mwenye kusikia maneno wafarme wa pili Rangu wa nane kumi anasema Kuminatisa Farma wa pili Nane kuminatisa Choke ni vizuri kujifunza maneno. neno Misuri mm -hmm. hata ukichoke Ukichoke kwa sababu ya kweli mm -hmm. Ukichoka kwa sababu ya uzito wa neno na mungu Unachoka na furaha oh, Amina eh, Na mwono kumetulia eh. Siko unachoka juma pili Unena kwaza uiki juma tatu Kwa sababu tu liangalia sana tv Mpaka uka Paka macho yaka rani yaka, yaka, yaka parangajika Nane kumina tisa anasema Nane kumina tisa anasema Farme wa piri e, Nane Kumina tisa anasema Walakini mana hakupenda Kuiharibu yuda Kwa ajiri ya daudi mtumishi ya daudi mtumishi wake Kama alivyo maahidia kuwa atampataa yeye na wazawake siku zote. Nekambi, awa tutu walenda kwele wakamukaidi mungu. Kafanya vitu hibara, lakini fatidi zapana hasikondoka. Ule uleisi wadaudi ulelea kudumu miongoni maho. Hata imi yaudi, yaudi mnawe ona leo ime, ime, ime, ime, ime, ime mkataa mungu. Hii ya leo ya Yerusalemu, I, ime mungu sana. Lakini kuna vipara kabara kabado viko juu yao, siniyo. kuna akili za wanazo eh lakini bado wanaendelea bado bado katika mpaka leo kwa Kristo anaupasua moto wa kama eh Wewe wameni kama zile mala singemkiri bwana Yesu Kristo kwa kinywa chake kama eh nadabu aliyemfuata na Rehobam na Nadabu mtu wa nne wa, wa, baada ya Daudi mkili bwana Yesu Kristo zile fadhili za Daudi zikwa haziwezi zikawafikisha mbinguni zitawafanikisha hapa duniani lakini kila mtu kila mtu atauchuko wa mzigo wake mwenye inapokuja hapo kila mtana anaokolewa kivyake yake kivyak. mm. Peter kujash. Ah, baba angalikuwa rada uni sasa nime. Si ni uko Ibrahim, bana, tunao atuzi kwa sababu bana lazima kila mtu amkill Kristo kibila. Biblia inasema katika kitabu cha mlango wa 37. Isaia 37 mstari 10 na karibia kumaliza, 37 Mnangu wa thelathini na tano anasema Thelathini na tano anasema Miaka migi badaye saya alishi kama miaka miaka miaka saba kabla yesu Dawdi inasema kena alishi kama miaka fumoja kabla yesu Apo katikati kuna miaka kama miaka tato na kidogo Minasema Thelathina saba anasema hivi Basi Senekaribu Ano thelathina tano anasema hivi Nami nitaulinda mji huu Ni uwokoe kwa ajili yangu mwenyewe Na kwa ajili ya daudi mtumishi wangu Hali watu walienda wakamukosea mungu Vizazi vikapita wakafanya uomu Kuliko mataifa na wasubuka na nini Lakini mungu bada na kumukazili fazili Adiso kubaliana na daudi zamani hmm. Hali koko moja nami Amina He Hemu fanya kitu We baba, we mama, we babu, we bibi Kama bado hai, We kama zingilo fulani Ya Ya ya, ya ya ya mkataba fanya mkataba na Mungu kwa habari ya fadhili zake zidumu hata watoto watakapo kengeuka kiasi gani lakini yale masalia masalia yale mabaki ya asiishe miaka baadaye kabisa Yuda ishatekwa ina tekwa na nini mwangasema pana hii bado siachi hii ni shakubaliana na Daudi na hata kama Daudi hayupo lakini bado naendelea naendana na, na, na bado ule mkataba upo nani mm. upo pamoja yeah. na nini Hoja ya tatu. Mlithishe. Mema. Au baraka za wanadamu. Tumeona wakofu. Tukaona baraka za mungu. Lakini tuangali na wanadamu. Mlithishe maisha mazuri katikati ya wanadamu. Asi, unajua tunamtegemea mungu lakini na wanadamu. Waduhu baki nao. Walikuwa pembeni. Tunao ni muhimu. Mlithishe kinwa chema. Siyo mtu wakifungua kinwa. Mda ote ni upinzani. Ni ubishi. Ni Ni kiburi.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 ni shamboto wako ku kutembea ndani ya baraka za wanadamu sio hazina garantee sana kama za Mungu lakini tunazihitaji nazo yuna sema katika kitabu cha manzo eh manzo tulisha sema kwenye manzo um, no no sio sio manzo tende kwenye Samueli tu é nego que nem o wa kwanza é coxo que wa. o farme o quase que punei fora o farme quando somos zuli está na parte somos zuli queli queli o quando Na zaidi ya hayo Umejua ulivyo ni Alivyo ni ya wabumana wa seluya Yani alivyo watenda majemendali wa wili Wa majeshi ya Israel Abuneli na mana wa ne Mana wa na, e, e. na Tuwazeb selu wa saba Anasema lakini Sikili za vizuri nitafafanua wa nini ni kinaendele Lakini uafanyi emema Wana bazilai mgliadi Wawe miongoni mwao walao mezani pako, Kwa jinsi walivyo nijiria nimekimbia mbele ya Absalom ndugu yako e, Nidaudi yuko namunifisha mfalme anayekuja kuja yake amani selemani manaye e, Anamambia Watu wabaya walionisumbasumbua mpambane nao wasije nao akakufanyia walichonifanyia akina Yoabu watu wazuri kwake mwanzo lakini wakamgeuka lakini hakikisha uzao wa mtu anaitwa Basilai mtu wa Giliadi hakikisha mda wote unachokula na wao wanakila yani wale chakula cha kifalme kwa maana walichonitendea kilikuwa ni chema wakati niko kwenye taabu zangu nimemkimbia e, nimemkimbia Baroma kaka yako bariki Eh, wema walionitendea nitendea wema wao Wema wambie Tenda wema ili kusudi watoto wao waka uvune katikati ya wanadamu Wema wambie Nena kamisomeshe mtoto kama yule Ili kusudi siku fulani Ulisha ondoka Mjuku wako kikosa msaada Atoke msamalia wema amsomeshe bure. Amen E eh, Nani kupa unja na mimi Daudi ana mrisi, ana bazilai matendo yake wanayo arithi sio bazilai ni wanai. Nani upo pamoja na mimi? Amena. Eh, apo sasa sio habari za Mungu hapana, ni wanadamu kwa wanadamu. Bazilai kamtendea wema Daudi. Daudi ana anamwambia Selemani anasema hawa watu wale kifalme mpaka utakapoondoka é o que somos aqui tá a bocajar eu quando eu falo mesmo tu somes o a falar me o falar o abrir na sábado tu quando o falar o na na sábado na Autano saba. Anasema. Ikawa Hiram. Alipo ya sikia maneno ya Sulemani. alifurahi sana kasema. Na himidiwe wana leo. Alimpa Dawdi wana juu Jua watu hawa. Walio wengi. Ni, eh, ni daudi ameondoka amefariki, amezeeka ameshiba miaka. Mwana ya Sulemani ya kijana mdogo. Anachukua ule mfame. Rafiki yake na mwanamume mwingine mfalme mwingine Hiram wa, wa Tido na Sidoni eh ana anashukuru ana, ana, ana, ana, Mungu kwa sababu ya rafiki yake Daudi kwamba ufalme wake haukuharibika umeingia umedumu umeingia kutoka kwenye kizazi cha Daudi kwa kizazi cha Sulemani naye Mazonu alikuwa muaminifu eh ninachotaka kusema ni nini ni kwamba Watu wanafrahi kwa sababu mambu yako ya mefanya nini? yame ya mekua mazuri bado. Hiramu anafrahi ya mungu kwa ajiri ya Dawdi Rafiki yake kwamba kumepatikana mtoto minyakili mwenye kukaa kwenye kiti cha Dawdi babaki. Siwa kwamba anazema, hee. Misari kwa hey, naringa, hee. Mwatu wanele magulufa yake na anatayendesha. Siwa tayagawana. Haya zia nagawanyo asugui ituaya. Lakini watu anafrahi kwamba ule ukoo Unaendelea kusimama wima Eh Ndiyo Tumalize e, Emtisome samueli wapili Tisa saba Hapa kuna soma jingine kubwa Mimi ni naenda speedy sana Kusura niusha kundua Mda umeisha Samueli wapili tisa saba Bili nasema Watu wana wali, a, Watena matena mbae Watu wakiwona watoto wako Kwa sebe kwa mba Nataka kualipawema Kwa ajiri ya baba yao Walicho kifanya Na mama yao walicho nifanyi Jee, watu ni waminifu siku zote apana, watu niwepe siku sahau hmm. Lakini kuna wengine watakumbuka hmm. eh, hey, wakati mgini mbile methali ya mema nenda zaako usingoje shukrani, Ikumbuki naayo, siyo komba kina utakemi tendea mema, atamurutushia manao mema hmm. Lakini, fanya anyway, eh, Eee, mili, sa, mili tisa, samueli wa kwanza, samueli wa pili, tisa, saba nasema yu Dawndi Ni Nimtana kwa mefiboshet mefiboshet Daudi akamwambia usiogope maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Jonathan baba yako nami na nitakurudishia mashamba mashamba yas, yote ya Sauli baba yako nawe utakula chakula mezani pangu daima e, Sauli ni mtu mbaya amemonea Daudi lakini kula maana yake kwa kwanza mkubwa Jonathan Jonathan anakufa kifoo kibaya pamoja na baba yake Sauli Wanawana maafiristi lakini wanaacha mtoto mmoja pale wanamwacha amefikwa sasa mtoto mjukua Sauli baada wa Jonathan Daudi anasema kid wema alionitendea Jonathan nitahakikisha ninaulipa kwa ajili kwa ajili ya mtoto wake mirena mama kuna mtu ambaye anaweza kusema nitamtendea wema huyu fulani kwa sababu ya baba yake na mama yake auno muacha katikati ya makesi kesi katikati ya ya, ya, ya, ya ugomvi ugomvi eh koja mwisho watu kuna watu wenye kuharifisha watoto wao mabala. wapo badala ya baraka anamlishisha nini Mabara eh cha kwanza tumejisoma kwenye kutoka sema anasema mimi ni mungu mwenye wivu na kizazi mtu Makosa ya mtu, alio mimi Mpaka vizazi vitatu Mpaka vine, nyuma yake unafanya una kitu na mungu Watoto wanavuna, wajuku wanavuna Vituku vinavuna, vilemba vinavuna Matatizo yale yale Kwanini wasi, wasiendeniku Lakini nasema ninawapa baraka vizazi mm -hmm. efumoje Lakini usuma katika cha Cha ciao ciao wa pili leo sina muda wa kwenda huko kwa jiri ya muda umeisha eh umeisha lakini kuna mtu alikuwa Ahabu Ahab eh Ahab kwenye ofarme wa 28 na 9 Ahabu alikuwa fari amekorofi sana wa Israeli makao kwa Samaria eh u ibidi uko wake kitu alichofanya mtu mmoja anaikuwa anaitwa Nebat eh Nebat Nabosi sorry Nabosi akamuua Mungu akamtuma mtu mwingine alikuwa anaitwa Yehu Yevu kwamba aende akaipatirize damu ya ya Naboth aliyouawa na ukoo wa Ahab mfalme akaipatirize kwa uzo, watoto wake wa uao watoto wake Sabini E Mtu una, nae manjana, ameondoka vibaya amefia ame kwenye vita ambavyo Mungu ameipanga vimuue lakini watoto wake ambao hawakufanya kitu chochote kibaya moja kwa moja lakini wanavuna madhara ya baba yao mabalaa mm. e. e, eh Nina eh uko Ahab eh uko wa Sauli Sauli ali, ali, ali, alifanya vitu vingi vibaya kama hivi Mungu baadaye Daudi alipokuwa kwa mfalme kulikuwa kuna watu fulani umewasahau sina muda lakini uko fulani aliuteza Uka, ikabidi Mungu alete adhabu kwenye mtuki ya Daudi ya ya, ya Wayahudi. Baada Daudi akaenda akamwomba Mungu, "Jamani, yani, Mbona tunapata mateso? Anasema Matezo mbona yanapata sio ni ni, ni, ni Sauli alichokifanya kwa hawa watu." Mm -hmm. Ikabidi Daudi akimbia akaenda kwa wale, akasema, "Jamani, nini ili kusudi hizi ba, barazi tuputoke, zitupungukie?" Wakasema, "Kitu alichotufanya Sauli tunachotaka. Alimaga damu yetu tupeni ukoo uko wake." Ili kusuli damu imuagwe, ilipe ile damu mpone. Ikabili watafutu watoto saba. Kwenye Biblia kunatisha. Wenye ukoo, wana wajukujukuna. Nini kama saba wakawawa ndo yari matatizo ya Israel ya katulia. Ya, ya, ya, ya Yahudi. Nene kasobe, kitabu ucha wafanma apini mwagwa 21, msari watano, paka watisa. Mabalaa, watu, wa, ukoo wa Sauli, unavuna mabalaa ya Sauli. uko wa unavuna mabara ya, ya ahabu na wengine wengine lakini tunaona baraka za Bwana zinavuna kutoka wa kina Daudi, kina Ibrahimu, kina Musa. Amin. Baba kushukuru mm -hmm. kwa ajili ya neno hili tunaomba likae halisi likasikilizwe Mungu na kutendwa na kuaminiwa na yote Mungu akakutukuzia baba tuomba baraka zako zikambatanie na watu wako tunapotawanyika na tutataniisha tena wakati mwingine kwa hujumba mwingine kwa neno jingine kwa chakula kingine cha kiroho kwa ajili ya kwa wakati mingine tena mimi tunaomba na kushukuru yote amen